Du snart ska lämna stan. Du tid att tänka och andas ut. Livet är en storm på öppet hav. 105! Hej, hej! Hallå! Välkommen! Tackar! Under andra omständigheter än det den sist senast. Vi mm. har det sista. Den sista omständigheten Då låts du va? När vi ja, men, in efter då? Jo men vi gjorde ju en avsnitt, vi avsnitt Ja men det är ju samma avsnitt. Ja just det, vi avrundar ju mm. På hemmamark Vad tror du med EM då? EM tycker jag är Nej men det, det är för mycket lag Och det är för mycket matcher Jag tycker att det är, när det är under VM när det är, mm. när det är Vad heter det? Nu är det lite intressant, lite afrikanska lag Och, och mm. så sådär det är inte jätte roligt att se Cuba. det. Kugor <Claras> var med i. i, med i att. Eller var de med i Sverige OS? Seo-filmen. sverige ren, kan du Håller du inte med om att de borde korta ner matchtiden? T Två gånger inte. Vad har det kommit upp? Nej, men jag tycker jag är jag, roligt. Jag, ja, jag har ju Jag har jag inte hört någon som håller med. Mig, men. Eller jag gör som hockey 3x20 skulle kunna vara något. Men tre gånger 20 massa <laughs> ja, och så har man runt. Ja, så man slipper inkast. Jag ska en stor sarg. Ja, det är lite som det här, uh, den här fullkontaktsporten där. När fullkontakts det är en bur. Ja, rollerball. Den där eller? Nej, jag, jag tänker på den här... Vad heter han? Ja, det heter han. Ja, en, sån här... Fullkontakt. Ja, MMO. Ja, det kanske heter. Jag vet inte. Där i alla fall, man skulle ha att slänga in en boll mm. ska man kan slänga in på par hundra huriganer också Så ja. som kommer utbränsa <laughs> Ja faktiskt Ingen domare Sverige, Bäddor. är de ute nu eller <laughs> Nej jag hoppas fortfarande det kan, det kan räcka De kan räkna fel fel ja. Det vet man aldrig Ja snart är det En stor dag Semestertider Ja, det är också. Men under semestertiden så har du en stor dag. Vadå? <laughs> det är väl en namnstämd. <laughs> vi för femton gånger. Ja, det. Stämmer, gången. stämmer. Det känns det inte här? Mats Harald. Ja, jo, men det känns bra. Namnstämd helt okej. <laughs> Nej, alltså det är... Vi, vi är så skämsa med den här podden. Det är, det är The Big Five-O. -oh. Jag tycker ah. det var en, en jättetrevlig milstolpe faktiskt. Tycker du? Ja, hur firade du? När vi var hemma och uh, mamma var nere och syrran kom och så var alla barns gick och käka på Djurgården. Och så var det Kicke och Micke, par kompisar som var mm. som också med uh, Vad heter det? Oaxen hette det. det. ligger på Djurgården någonstans. Och precis här, när vi skulle, när vi satt där och käka färdigt då kom ju ett blom i en taxi och där också. Mm. små Small slash. Small in så den hugger ut. <laughs> ja, han såg mera propp med ut. Ja. Jag, jag vet inte vad var, varför var grunden är på, men det känns som att han han har korta steg. Ja, en av lump. Han pratar inte precis. Men det det är verkligen. Ja. Det ser vi rent. Det är nog av det partiet när gjorde när gjorde paradippa. Men jag, jag tänker att hans, han är inte är bra på tre steg. Han ska inte statisporter. Däremot till Fundig. <laughs> kan Han stå på tre Nej, jag vet. Jag känner mig inte sport. Han brukar vara med i Filip och Fredrik program ja. på programmet, ja. Ja. Apropos på Filip och Fredrik så uh, lyssnade du nu på en intervju med Filip Hammar. Mm. En podd som heter Nemo Möter en vän. Har du hört den? Nej. Det har inte. Den tycker Var det jag. Vad bra. Jag, jag lyssnar på nu. Jag lyssnar lite grann på. Eh, han är inte Och när Nemo är väl inte så i. Han känns lite yngre och väldigt forcerad i, i pratet. Mm. Men det, han är inte ju inte jätte Han har haft åtta avsnitt mycket. mindre Ja, mycket mindre än vad vi har vi haft åtutavvis. Ja. Men eh, han har haft många eh, intressanta. Mm. Känner okay. Är så? Ok. Eller vet om det är? Nej. Han ja. hade inte mm. Rågers katt i alla fall. <laughs> Nej, Nej jag, jag vet inte vem det är. Rågers katt. Eh, det har jag inte lyssnat på. Men där mot har sett ett avsnitt av det här. Och gjorde runt på sex dagar med dem har du mm. sett det? Nej, men de pratar om det Jag har sett ett av Jo, men det har lite grann här så att De mm. åker till ett ställe Och så ska mm. de vidare på, se på sex Och så ska känna någon, någon annanstans. Och så ska de komma runt mm. Ett varv skulle, de, de börjar i Bolivia den här gången Och så mm. skulle de till G.P. Persson På sex steg ja, De var bestämt innan slutmålet Nej, de, ja, det är lite arrangerat Men de, de programmet började att de släpptes av igen, liksom Mitt i en öken i Bolivien mm. där, och så, Då fick de en Mobilsamtal och de bara, Leif GV Färsson, ah, tjena grabbar Nu ska ni söka upp mig på sex steg ja, Och så ja, ja, du... träffar de en tant Där är ju den där lilla staden De kommer hit Leif GV, ja Ett steg Det var lite långsök Och så de, hit, de kom fram på sju steg, inte på sex mm -hmm. Men det var ändå rätt bra Vad var den näst sista som ledde till GV då? Det var Magdalena Andersson vet du a... Magdalena Andersson Vad är det? Ministern i regeringen Ja, ah, okej okay. För att de trodde att De kom till Handelshögskolan till någon professor Och då trodde de att han kände GV Så det är inte det lugnt Professorerna? Ja, men då gjorde han inte Men han kände Magdalena Andersson som kände GV ah, ja. Det, ja, det var hyfsat intressant man Så man måste känna det också Eller ja, man måste känna, känna den här personen Ja, eller i alla fall ha träffa liksom. ja. Lite intressant det är, en, det är en rolig idé om man vill, om man vill ut och resa ja. De flög från Bolivia Och så flög runt och helikopter och, och sen upp till Sevilla i Spanien var där Så flög de tillbaka Till San Francisco och så tillbaka till Stockholm och så. då måste ju göra det på en vecka också mm -hmm. Det här är gamla programmet i och för sig så. är, är sig. otroligt pressat Ja Lyx, Lyxpress Som du kan säga De pratar lite grann om, om det Med Filip med, eh, Hammar här mm. Att han är borta så mycket Och ja, han var lite stress. Mm. Eh, fara och flyg då hamnar vi in på dagens eh, tema Ja Resepodden Resepodden Semester Semesterresor mm. vad, gör du, vad, gör, vad gör du helst på semester? Ut och ligga på stranden Ja eller, Nej men eller, och, Nu kommer ditt bågeäng Framkör Kanske Valle som kommer nu hans Borde det inte någon helse ja, men Det är en helseing Åh herregud är Det kommer, har samma skägg som du tycker Det är därför neddraget och går, och går lite hukande här. Ja, men jag, har, jag, har väl den podden, jag är lite rädd för att råka putta om kullen där i och misstag. <laughs> Då blir man väl lunscha. Ja. Men det här, jag, jag måste bara kolla. Jag måste bara kolla. Jag står bakom graninen på där. Ja. Ge ett i fingret, De backar ju in liksom precis så. Exakt som Sans of Energy, att de backar in så att de snabbt kan. ha. De, de gör. kör inte med, med framhjulet framåt. Eh. Varför gör inte det? Ja, det måste vara för att det lätt komma, för att de göra. Ja. Ett... ja, just det, För att det ska snabbt om det på polisen. Det är precis som jag. Jag backar alltid mer. Jag ska snabbt ut dem. Ja. går, och snuten kommer. Mm. Om bängen är ute och trålar. <laughs> Då vill jag snabbt. Ja. Ja, vad sa du men du, är, du brukar mest ute och, och, och promenera. Promenera? <laughs> ja. ja. ja. Skog, Skogslägerverka. Ja. <laughs> ser... Eller du då? Ja, ja, jag har inte promenera. Ja. Ka Kalle det eh, Spåret. Du ser, Nej. Oh. Oh. Du ser. Ja. Och du har gjort det Du slår inte på stora trumman. Och åker runt med... Ju större desto mer är det en som är en fisk på matris, en fisk som bara spinner, en spinner som en fisk. Nej, men vi, vi, vi drar ut på, istället för att ta en stor så tar man en tjuk i små. Ja. <laughs> <Du> men, han där, <laughs> Duminhan firar i ett år. Men den, den, bästa, den bästa hittills, det var ju Helströms, jag tycker jag var en suverän idé, han hade hyrt en stuga i Öregrund, var det. Mm. Ja, det var coolt, faktiskt. Och, och, och, så, och så bjöd han dit prata om, Men Han bjöd, bjöd dit kompisar En hel vecka Jag har ju en podd därifrån till Ja just det, där, där var det ja, Det, det, det jag tycker jag var, mm. var jäkligt bra Och då ska man ju ha så att det kommer Eller <laughs> så att det kommer folk i den tiden. Kom ingen <laughs> Nej man, man hör inte av sig någon, <laughs> man, man, man, man Nej, Eller man hör av sig lite för sent ja. Så att ingen kan komma Skulle du kunna ha hyrt en stuga Så kan komma över i nu? <gär> kan komma. Ja, det är ju. Ja, ja men absolut, nej då. Ja men kom om en timme. Kom ikväll och kan du stanna en timme. När kommer kväll kan du stanna sen. Nej, men jag jobbar imorgon. Jag har vad så. <gör> <gör> nej, men vad heter det? Semesterresa eller? Men din, din, din bästa semesterresa var på, Ja. eller det borde inte vara men alltså vad skulle det vara? Vi säger ja, vi ser, drömt att, om att åka till Hawaii. Sätt att ändå sommaren. Hawaii. Jag alltid vill åka. Jag Magnum går på Hawaii också, Så utan ah. helikopter. Och... och det var det i, i, i Thailand de flesta Ja Stora mygg. Nej, men Hawaii så skulle jag kunna tänka mig själv. Vad är, vad är ditt jag, jag, jag är Inget så här, jag blir så rastlös att ligga ligga på en, en solstol stor stad. Alltså jag vet inte. Jag var och vi skulle dit nu i september igen i, i New York. Mm. Och den, den tycker jag, där är ju fantastiskt. Fantastisk stad, det stora äpplet. Mm. Städernas stad. <laughs> jag, jag tycker det var, Madrid tycker jag var jag som en, en härlig stad. Mm. Jag vet inte jag, jag tänker i morgon så Indien skulle vara roligt mm. på, på något sätt, men jag, jag känner jag, jag skulle inte orka med och där luffa runt liksom Beach Svängen Nej men luffa runt liksom i ryggsäck. Ryggsäck där i Vad heter det? Indien och i ja. Kambodja och det här Ellen gjorde ju den trippen för, för två, två, tre år sedan mm. Men det, det känns mer mer åt ungdomen Vi pratade lite musik Semestermusik Mm jag har ju en. Här har du en en klassiker. Ja, yeah, allt där. Hurray, hurray! It's a holy holiday. Ja. Yeah. Kanske inte den bästa mm. den bästa låten så, men. Nåt sen hade jag en till. Esama Oh. And what is next to take the... it RSVP Mhm No I was walking down the street okay, Ting, Här, det var i alla fall ja, vad heter det Dreadlock Dreadlock holiday Dreadlock holiday mm. ja. Nej, men det är som med jo jag hörde Pär, han skulle göra som en intressant Eller, Dels åker de med ett miss. Ja? Eh, han har ingen åker med till Yon. Men då skulle hon ska göra en liten nollans turné och han har inte varit uppe i Övik. Sen vi spelade med Veda 2005. Ja, så ska de upp till Övik De ska upp till Övik några dagar Och så ska de upp till Umeå där har Per inte varit sedan 1984 när han Okej okay. mm. Coolt Och sen så skulle de eh, och Tillbaka vägen skulle de till Jämtland och stanna till där <laughs> För det har de heller aldrig Ingen hade varit i Nej. Okej okay. Ja, Men, men, men åker, cool. åker, man, åker man inte upp till ha, Övik sådär eller ha, som vi, Ibland till Piteå Då åker man aldrig förbi de där städerna Nej man skulle hellre åka, eller hellre... Man, man åker ju neråt. Mm. I städerna, neröver ner och ner i Europa och ner i Sverige, istället för att åka uppåt. Ni ska väl också till Peter? Ja, vi ska till Piteå. Vi får se om det blir någon, någon tur till Jokkmokke eller sånt där. Ja. Vad är det för långt? Det är, det är som åker till, till Hawaii. <laughs> <laughs> Då åker jag okay till Hawaii. Ja, men när det tog alltså från Lurie och tog det tre, fyra <laughs> ja, timmar att, att åka. Att åka... Åka buss. Och ta Och så rakt lägger du om. Nej, eh, ja. vi sitter här nu för att nu ska vi avnjuta alldeles strax eh, Island-England. Ja. Är vi klara med det här Ja, har vi nog med på resor? Nej, men jag tänkte bara. En klassisk tripp jag var med om, det var ju Legoland Har du också var det där? Ja, var det en var. 75. <laughs> jag sa. Det var nog. Ja, det var det. Jo men vi var där 2004 tror jag Jag kommer ihåg som en riktig höjd där Danmark Man körde så du... sån här bi, jag fick körkort Sån här Lego-bilar vi, vi var där med Vi var där med, med Roger Evan Jaha, du var där vuxen också nej, Ja precis Och då, då hade vi en bild på John I något, något, något hav med stora mm. Lego-bilar Han var inte okay. så dammad då Mm. Det fyra eller sånt men, men Det var en tjej på skolan Ett barn som hade varit där Förra veckan Både i Legoland och på Liseberg I samma tur mm. så Jag frågade jag var, Om du fick välja, vad skulle du värja då? Mm. <laughs> vad skulle du börja då? Legoberg eller Liseberg? <laughs> mm. Ja, Nej ne Legoland <laughs> Och så, ja, om hon skulle få välja då, då skulle hon välja... Vad heter det? Legor, han alltså. sa. Mm. Det var det bästa. Ja, men då, då vet jag. Så då ska jag säga till din mamma sen hon kommer att du, att du tyckte att Liseberg var jättetråkigt. Att du inte vill dit med. mer. Nej, men det gör... Alltså, vad är roligt, men jag ska ju välja. Ja, men du, du sa att du vill inte åka du dit. Så. <laughs> du sa. Då ska jag prata med mamma i morgon. Ja, <laughs> ja. Oh, oh. Nej, men... Uh... Jo men sen, sen, sen man har ju ja det, jo, men, det, men, här, det, har ju, är ju man har ju roliga Ja Liverpool eh, Liverpool är, är, är, är fantastisk fantastiskt. Det planeras ju med en en en pool 2018 2017 jag satt den som planerar. Jag skissade på 2018. Men i, i vad heter det förra? Det var det ju som tog upp det ja, vi måste <laughs> vi, vi, vi, vi måste ut till pool. Jag tror jag vi pratade pratat om det. Inte. <laughs> Nej, det hade vi inte. Vi måste inte polen nästa år. Ja, jag, jag, jag, jag kan nog ställa upp, upp det. <laughs> du det. Var, text... inga... var du ått tågluffar förresten någon gång? Nej, aldrig. I, i en Fan också. Det var ju du, va? Ja, vi Från. var två gånger upp. vid tåg. Nej, jag spelade fotboll. Jag vet inte, jag blev aldrig av. Tyvärr, jag ångrar mig det. Mm. Det verkar vara kul. Det bästa egentligen det gjorde vi sista gången. Då flög vi ner till... till Aten. Och så mm. hade vi första och sista natten hade vi på hotell mm. i Aten. Och sen hade man som tre veckor ut Och man fick få det bäst man ville. Och andra gången åkte ni hela vägen på något... Eller två första gången då då bodde ju vi... det var ju åt 85 åt då. Mm. Då åkte ju Rälsbussen från Öviktor till jukt att Till till mellan Oh. Och så väntade det ett tag och då kom jag eh, hoppa på nattåget oh. Och det var där på tåget vi träffade eh, Fredrik Norsen Han från Skellefteå Jaha, okej okay, just det, där känner jag känner igen då, då åkte du ju ner Ja, Vad säger du? Mats Farmer. Farmer. Känner, känner du någon där? Ja, vi gjorde lumpen med honom, det är Fredriks kompis Ja. ja. men det var tre killar mm. jag, jag kommer ihåg den där storyn mm. Ja Jo eh, men då, då åkte vi bland annat så skulle vi, mm. vi skulle byta i... Nu kommer det till Hamburg så skulle vi byta tåg och åka till Paris. Men det var, det var ingen som... Men först i Köpenhamn där vi köpte någon no som vi drack på tåget där. Mm. Och sen var det ingen som visste om det här med färgen när den röde det fanns ju en tech -trip, men. <laughs> okay. Så vi vaknade ja, vi skulle komma fram sent på kvällen till Hamburg. Ja. Mm. Vi vaknade, då var vi nästan nere i München. Yes. Så att det blev ju det blev Grekland, eller Italien nere så Grekland och uh -huh. istället för andra sidan av Europa med Frankrike och Spanien. Har ni tänkt att ta den? Ja, vi hade ju tänkt att åka till, till Paris. Jaha. Vilka var det Det var ju rövgänget rö rö jag, Tompa, Lella, Lill Pelle och sånt med det Kobben. <laughs> Kobben har alla hört av. Jag, jag, jag minns, att vi, vi träffade någon, någon där på. röva gäng. <laughs> Oteck. Jag vill inte höra vad det är. Oteckna, vi, vi träffade no, någon, det var när vi kom till Köpenhamn och vi skulle vila ner, några någon, någon svenskare. Och svenskar. men han var så otroligt stressad prata. Jag har vart hade du alltså. ja vi har varit nere och så var nere i Anstrang och så var vi där och så varit där. Och nu ska jag åka dit. han hanns han inte prata för han hade han skulle snabbt sig iväg för uh -huh. bara och se så mycket som möjligt och det, blir som inget, uh -huh. det blir så mycket det blir så stressigt. Mm -hmm. Det finns Man skulle kunna ha en hel poddserie bara med grejer från från eh, men en, en grej kan vi avsluta med. Det var när vi var nere i <clears throat> Italien. Och då, med våran podd, Toppa mm. och så Då satt vi väntar på ett tåg där. Och så kom den och killar som hade träffat. Den vi att träffat någonstans innan. Och så stod ju, precis som han förr. Ena killen kom och frågade, ja, vart går det tåget någonstans? Och tittar Tompa upp på skylsen. Ja, binarium. Mm. Ja, så tittar tittade killen tittade på Tompa. Enligt toppen så skakade han på och så gick med väg. Mm. ja. Då ser man ju så binario 1, binario 2, binario 3, Hur är spår, ett, spår. <laughs> okay. ja, det spår 1. Ja, bra. Binarium. <laughs> bra, bra på namn. Ja, ja det blev ju 1, Ja, perfekt. Bra. Tack Ta ut, för idag. <laughs> hey. Du Nu håller vi på lag i väg. Ja, hej. I go, Island.